بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلي على محمد على اعضاء مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين Nəhmədəhu və nəstəyinoh Rəbb işrəhli sədri və yəstirli əmri Vəhlü loğdətəmin nisani Yefqəhu qovli Sədəqəlləhu ləliyyül əzim Allah-u Teala ta ibadət tayətimizi qəbul eləsin, inşallah Allah-u Teala bu mübarək günü və mübarək mövludları tamam müminlərə xüsusən Siz cəmdə iləşənlərə mübarək tərqərar versin, inşallah allah Teala bizi Həzrəti Peyqəmbərə həqiqi ümmət, İmam Sadiq əleyhissalamı həqiqi şiələrdən qərar versin, inşallah. Dünya və axirətdə ziyarətlərindən və şifayətlərindən bi nəsib eləməsin, inşallah. Muhamməd al-Muhamməd xatirinə nəslimizi, bədi nəslimizi onları tanıyanlardan qərar versin, inşallah. Allah-u Teala bu dinin, bu məzhəbin, bu əqidənin tamamən düşmənləri məhvinə abud eləsin, inşallah. İltiması do eləyənlərin duaların qəbul eləsin, inşallah. Xəstələrimizə şəfayı, acilinə ayət eləsin, inşallah. tamamən müəminlərin xüsusən bu cəmdə eləşənlərinə müşkilləri var, tezizən imam zaman ağanın əlinə həll eləsin, inşallah. <gülüyor> Bazar günü axşam inşallah Şam namazının ardıcaq Quran gecəmiz olacaq Keçən ayda olmuşdu və elan eləmişdik Bu ayda olacaq O da inşallah Pazar günü ayın 11-də Şam namazının ardıcaq İnşallah yenə Quran gecəmiz olacaq Möminlər təşrif gətirsələr inşallah Feyzə yetişərlər Bu günün münasibəti Məlumdur İmam Sadik ə.s.lə Nəzrəti Peyqəmbərin Mübarək mövlud günüdür biri, bizim dinimizin banisi biri, məzhəbimizin banisi və Allahın yeryüzündə bəyəndiyi şəxslər, şəxsiyyətlər. Həzrət Peyqəmbərin dünyaya gəlişinin dünyaya nə qədər təsir olması və dünyanın nə qədər xoşbəxt eləməsi və dünyaya Peyqəmbərin gəlməsinin xüsusən də o zamanda ki, Həzrət Peyqəmbər Gəldi dünyaya məbus oldu O zamanda bu işin nə dərəcədə zəruriyyatı var insan gərək var idi və var Bunu biraz az eləsin, düşünsün, biraz az fikirləşsin Dünya gözü baxsa insan adı bir insan dünyaya gəlib Adı gözü baxsa insan adı bir insan dünyaya gəlib Analarda, atalarda, övladları olur Dünyaya uşağı gətirirlər və onu böyüdürlər, tərbiyyə eləyirlər, cəmiyyətə təhvil verirlər. Cəmiyyətdə kiçikdən, böyüdən bir rol tutur, yol tutur, xidmət eləyir, yayıləmir, cəmiyyətə borc olur, ya cəmiyyət buna borc olur. Bu baxımdan, bu nəzərdən adı bir insan mövlududur, adı bir insan təvəllüdüdür və adı bir insanın cəmiyyətə qovuşu, cəmiyyətin sayının çoxaltmasıdır. Bundan artıq bir şey yoxdur. Amma həqiqi insan baxsa, üçün o şeyir var, birdən dənə, ha, əli gün bəşərin keyfə bəşər, fihi təcəlla və zəhər, bu, əlidir, bəşər özlə, necə bəşərdir. Allahı onda təcəlli eləyib, aşşar olub, o baxımdan baxsaq ki, bunlar Allahın yer üzündə höcət edirlər və Allah-u Teala simasında özlərini, özünü bəndələrə göstərib, təcəlli eləyib və bunlar Nəvəydə bir varlığın elçisidilər kimin tərəfindən gəliblər. Ondan əlavə gələnlər çoxdur, müxtəlif səbəblərə gəlirlər. Biri mən göndərirəm getməsən filan kəsdirdə vizyan çay içir, biri deyir ki, ged məmə lazım bir baş sağlığı ver. Biri deyir ged məməvəzimdə dədəsinə vəyasını oxu məsələn. Biri deyir ged məsələn bir məsələn nəfərlə bir mübarək olsun deyə. o elçilər müxtəlif olurlar. Amma bu baxımdan ki Peyğəmbər kimin tərəfinlə seçilmişdi və eyni halda da Peyğəmbər nədən ötürü seçilmişdi? İnsan bu cəhətdən baxsa, adi bir insan dünyaya gəlişi ilə fərqli bir şey görəcək burada. Adi baxış hələ, ilçin baxış da. Amma indi insan birdən özün tanısa, Allahın tanısa, özünün boynunda olan vəzifələri bilsə ki, biz neçə cümlələrdir insanın boynunda olan təklifdən danışırıq, və bu dünyanın hədəfli olmasın bilsə, özə bu dünyanın hədəfi nə boyda hədəfdir, nə dərəcədə hədəfdir, bizim bu hədəfin mərhələlərinin nə qədəsin keçməyi öhdəmizdədir və ya deyək ki, ayə bu hədəfdən hansı pilləsini isə eləyə bilərik keçməyə gələ burada deyanaq, bunu başa düşsə və bunu dərkələsə. Şəxsən bir dənə insanın bir cəmiyyət üzvü kimi, bir adam kimi, bir adam balası kimi, bir dənə cəmiyyətdə nə dərəcədə rolunun və əhəmiyyətinin olmasını başa düşsə, siz məsələn, bir dənə binadan əgər ora bir min dənə məsələn, mismar istifadə olunubsa, hər təkdə ki, mismarı çıxardı vatanda fikirləşə bilərsiniz ki, bir dənə mismarın çıxmağı bu boyda binaya neynəyəcək? Bir dənə mismar da, min dənədir, olsun 999 dənə. İndi ebələdir, biri də azalsın, ebələdir, biri də azalsın. İnsan mümkündür bu məsələyə, bu baxışdan baxa, bu cəhətdən yanaşa. Amma, o cürə deyir, dənə mismarın o binada hərəsinin özünə görə rolu, hərəsinin özünə görə yeri, hərəsinin özünə görə əhəmiyyəti, Ora min dənə mismar lazım idi. O, bir mismarın olmaması, mümkündür, bəzi halda bəli, bir dənə mismarın olmamasına bərabərdir. Baxmayaraq ki, orada binanın qüvvəsi zəiflənəcək, möhkəmliyi bir mismar qədər itəcək. Amma, mümkündür də, bir mismarın olmaması, min dənə mismarın olmamasına bərabərdir. Yəni, bir dənə mismar yoxdur, deməli, bu binada, Mismar işlənməyib Və bu binanın möhkəmləcə yoxdur Və bu binaya heç bir ehtibar yoxdur İnsan nisbət cəmiyyətdə Və cəmiyyətdə tutduğu yerdə Təqribən o misal kimi Mənim indi qabiliyyətim o qədə çatdı Misalandırmaq olar Heç bir insan cəmiyyətdə lazımsız insan döyür Mə özü-özün gətirib O hala salmaya Mismar qala divarda, çürüyə onun orada qalmağı ilə qalmamağın ola fərqi olmaya və yaxud qalmağının daha artıq fəsadı ola çünki ola bilər mismar orada çürüyib dəmirdir, o çürüntisi hardadırsa orada təsir eləsin necə məsələn insanın bəzi orqanlar görsən nə qədər lazım lazımdır, əhəmiyyətlidir bədənin böyük bir funksiyasını ifa edir amma elə ki özü xarabladı, deyirlər, əşi qoy, qalıb da orada, sənə bir şey eləmir ki. Amma elə ki, başladı fəsad verməyə, birinci rəy və nəzər budur ki, kəsilsin, atılsın. İnsan özü özündə böyük məxluqdır. Və cəmiyyətə lazımdır. Ən əzı o binaya lazım olan bir mismar qədər lazımdır. Və orada da qalmalıdır, oradan da qoparılmamalıdır. <coughs> Mə gəlin ki, gələ, başlayıb o cəmiyyətə ziyan verməyə. Onda Nəhəng ki biz o insana nisbət bir tərəf qalaq, xeyr, o insanı gərək biz cəmiyyətdən ayıraq. Cəmiyyətdə tanıtdıraq, cəmiyyətdə ifşa edək. Cəmiyyətin ondan görə biləcəyi zərərin qarşısını alaq və cəmiyyəti zərərsiz zərər cəmiyyətə nisbət onu zərərsizləşdirəcək. Belə eləmək biz e, nə insan kimi, nə müsəlman kimi Heç bir hüquq zəhətən insanın demək ki, ya cəmiyyətdə, ya fərdi şəkildə mövqeyi düzgün mövqeyi döyür. ya deyək ki, əslən, o cəmiyyətin üzvündən gərək hesab olunmasın. Ço o boynuna düşdü ki, ümumi şəkildə demişik, bir vəzifə var, o vəzifəyə gərək əməl eləyək. Eləməsə oldu o çürümüş mismarın ta ki, ətrafında nəyə edəcək, çürüdəcək. Baxanda bu insan, tam fərqli bir mövqeydədir, tam bir fərqli bir insandı. Həm gəlişi bir başqa cürədir, həm vəzifəsi bir başqa cürədir, həm məsələn e, necə deyim, hərəkəti, əməli, rəftarı bir başqa cürədir, gərək insan ona, onun o başqa cürəliyi, qeyri-adəliyi kimi bir dənə qiymət versin. Və bir evdə 3 dənə, 4 dənə uşaq var. Hamsi ilə məsələn valideyn eyni rəftar eləyir. Görsən bir dənə uşaq fərqli uşaqdır. Ondan başqa cürə biraz fərqli rəftar eləyir. Onun istedadları nəzərə alır, onun hərəkətləri nəzərə alır, onun otur-durun nəzərə alır. Niyə üçün bu bundan fərqlidir? Heç ədalətsizlik də döyür. Niyə? Çün bunu haqq edib bu uşaq. Bu bir nəfər uşaq bu evlatların içərisində bunu qazanıb Bu, sərmayə istəyir. Bu, kömək istəyir. Buna görə biraz artıq zəhmət çəkəsən. Allah taala bu bəndələrin isərsində vaxtı gördü, bu insanlara sərmayə qoymaq olar. Bu insanlara xərcdəmək olar və gərək xərcdənsin. Ona görə bu insanları paç sülüblərdən, paç nütfələrdən dünyaya gətirdi. Və Dünyaya gətirməyi ilə də Allah-ı allah xüsusi bir göstəriş bu mənə məxsusdur. Bu, sizin taiz duyur. Bu, sizdən fərqlidir, siqnalın da verdi, mesajın da göndərdi. Və nəyə qarşı, nədən ötürü, nə edəcəyin də hələ demək olar ki, dünyaya gələndə Allah-ı Allah-ı allah ı allah Bütün dünyanın, bəşəriyyətin hamısına Başda da dünyanın Yekəbaşlarının hamısına Nədir? Bildirdi Bütün Məkkədəki bütləri Üzü üstə yıxdı Sabah bütə sahiş eləyən insanlar bütün Allah bilən insanlar Elə bir cəmiyyətdə ki Heç kimin ixtiyarı yox idi Dursun o bütə bir Əhri gözlə baxsın Və onlar o bütü əyəq görəndə onu fəxirlə qəbul edib, özləri üçün izzət və şərəf bilirdilər, amma o bütlərin üzü üstə yıxılmasını gəlib böyük bir təhqir və böyük bir bəla esə bilirdilər Allah-ı -Allah. <coughs> Bir gecənin içərisində həmin o saatdaki Əzrət Peyğəmbər dünyaya gəldi, o bütləri bunun hamısını bilirsiniz, ağzı üstə yıxmaqla o bütbərəslərə, Allahın evin bütxaniyə çevirənlərə, Allahın evin şəxsi dükana, mağazıya çevirənlərə, bazara çevirənlərə mesaj göndərdi ki, sizin məsələ bitdi. Və bəşəriyyətə də mesaj göndərdi ki, bu adam sizdən bu cəhətdən fərqlidir. Gələcək, kimlərlə mübarizə edəcək? Və nələrə qarşı çıxacaq? Zalimlardan böyünün biri kəsr idi, eyvanı ki, onun mədayində, biz onun yerin görmüşük, yerdə qalan divarın görmüşük, divarın elini, bəlkə də bir 5-6 metri idi, onun tağın ki, topla dağıtmaq olmazdı. Səhər durdular, gördülər, nəyib, sınıb, sökülüb. Hamı da bir mənalı şəkildə qəbul elədi ki, bu ilahi işdir. Bu adi işdir. Çünki onu Bir cənnin içərisində sökmək, sındırmaq, yıxmaq heçcür mümkün mümkündür. Özdə yıxmaq fərq eləyir. Bir divarın özülü utsa, yuxarıdan da çat verə, deyərsən ki, hə bu aşağısı qaçıb yuxarısı da belə olub. Amma bir divarın bünövrası salamat qala, tağı çökə. Bu özdə bunlar özləri tikmişlər bunu. Bunlar bu binanı özləri görmüşlər və bunun əzəmətin özləri bilirdilər. Binada kvald yeri yox idi, lom yeri yox idi, ondan sonra balta yeri yox idi, çəkiz yeri yox idi. Bu bina niyə belə çöktü, nə qara günə qaldı bu, nə başına daş daşdıçdı bunun, hamı bir mənalı şəkildə qəbul elədi ki, bu məsələ ayrı məsələdir. Ya məsələn, ateşkədənin sönməsi, Min il idi yanırdı o ateşcədə. Nə külək, heç onu söndürə bilmirdi. Amma görürsünüz, Həzrəti Peyğambər dünyaya gələndə səhər durdular, gördülər ki, zərdüşlərin ateşcədəsi sönüb. Onlar da bir mənalı şəkildə qəbul elədilər. Hamısı ki, bu adısı bu küləydən sönən bir şey şeydir. Bu adi adı sönməliyidir. Burada başqa bir ilahi qüvvə var. Mədinədə Bir dənə yəhudidir, ya, ya məsihidir, çıxdı damın üstünə səhər sübdən, qışqırdı, münəccim idi özdə. Dedi, ay cəmat, o ahirət zaman Peyğəmbərin dünyaya gəlişi ilə doğacaq ulduz var idi, ha, o doğdu. O ulduz doğdu, bunu məsihi dili ilə etiraf elədi. Hələ sonraki tarixlərdə də bilirsiniz ki, bu heyra özü gəldi. Əbdülmüttəlibə, Əbu Talibə dedi ki, bu peyğəmbərdir, özü gəldi dedi. Hətta bəzi rivayətlərdə var, bu heyra İmam Baqir ə.s. dövründə İslamı da qəbul elədi. İmam Baqir ə.s. Şamdan qaydanda, hələ o yaşayırdı, onların bir yerdə izlaslarına, məclislərinə rast gəldi. Bir az imamdan sorğu, sual elədi, biraz az söhbəti uzundur, bir dəfə də danışmışam, bəzilərin nəzərində deyir, sonradan gəldi. Arxadan çatdı iman Baqir əleyhissalama, deyir, balacalaşıb bu boyda olmuşdu, boyu, qucaqlarında gəzdirdilər, çatdırdılar, ona mənim sözüm var, dedi, mən sənin cəddüya onda iman gətirməliydim ki, tofiqim olmadı, qismətim olmadı, Ləyaqətim olmadı, heç olmasa qoy sənə iman gətirim. Ç o sözləri deyənlərdən də biri buheyri idi, qışqırdı ki, o ulduz doğdu, o ulduz gəldi o yerə çatdı adətən ulduzun doğmağı gəlib hansısa bir yerdə dayanmağına da deyərlər ki, burada deyənmalı deyə maldiyə, əslən, ulduz yox idi elə, indi görüktü, o verilən xəbər büyünləri doğuruldu, o ateşkədə də söndü, zərdüşlər çox fikir rəcdlər ki, bu niyə sönsün, hamı da yekdirliyinə zərdüşlərin də içində qəbul elədi ki, burada başqa bir məsələ var. Savə gördü ki, bir dənə fəsad mərkəzi idi və bütün təsad eleyənlər, qubazbazlar, hey yaşlar, ondan sonra zin açarlar, nələr nələr özə o zalımların, keçəbaşların yığışan yer idi. Allah təala ora anla qurutdu. Buların hamısını bilirdiz. Hamsını bilirsiniz. Sözüm bu deməyən Allah təala peyğəmbəri göndərəndə bu bilindirdi ki mən kimi göndərirəm və nəyə göndərirəm. Proqramı da nədir? Və Allahı tanıyanlar da bilir ki, və mən yətəvəkkər əleyhi, fəhvə həs bu. Kim Allaha təvəkkül eləsə, Allah da ona kifayət eləyəcək. Və allah Teala da indiyə qədər heç kimi göndərib ardından dalından qaçmayıb, heç kimi meydanda təşq qoymayıb. Bu mesaj idi böyük adamlara ki, siz onsuz da məhsusun. Nə qədər istə sözlə davam eləyə bilməyəcəsiniz. Bu sözün son nöqtözdür. Baxanda buna, onda düşündülər nəsə böyük bir hadisə olub. Onda düşündülər nəsə bir qeydi adi bir məsələdir. Hamı başa düşdü. Çox yerə yozan oldu. Hətta dediyim kimi o Məsihi elə Peyğəmbərin gəlişinə də yozdu. Amma çox adamlar neynəmədi? Aylmadılar, yoza bilmədilər. Amma Allah ta'ala o mesajı göndərdi. Mən Əli aleyhissalam -Əl mübarədə xütbəsini oxumaq istəyirəm ki, e, gəldi e, Siffeyn müharibəsindən qaydanda işarə edir, hansı zamanda Peyğəmbəri Allah ta'ala məbus elədi ki, ondan əvvəl bir-iki dənə məsələyə istəyirəm, işarə edəm. Baxın, Allah bu mesajla bu Peyğəmbəri göndərdi və hamıya bildirdi. Və bir dənə, bir dənə, bir, dənə, bir dənə, bütün məsələlərin hamısını təsbit elədi, yayıdı, nə qədər də insan bunun əleyhinə çıxdı, heç kim könüllü surətdə İslamın əleyhinə çıxmadı. Bilisin necə? Könüllü surətdə səhv dedin. İki fikirli İslamın əleyhinə çıxmadı. Va, məsələn, mən evdən çıxıram, ha? qar yağır, baxım görüm, ə, ora qum səhv ebilərsə, gedəcəm, səhv qayıdıb gələcəm. Amma fikrim bu deyir ki, ora sürüşkən olsa, maşın çıxmasa, çəkim maşını saxlayacam, gedəcəm məsədə. Fikrim bu deyir. Məsələn, mən iki fikirriyəm. Amma obiri variantda bir fikirriyəm. Piyada da olsa gedəcəm, maşınla da olsa gedəcəm. Elə, İslamın əleyhinə qalxanlar heç biri iki fikirli qalxmadı. Siz tarixdə bir nəfər nümunə ünvanında göstərin ki, filan kəs, İbni filan kəs, durdu, dedi ki, görüm neyinə rəmdə bu İslamı aradan apara bilərəm ya apara bilmərəm. Belə bir adam tapa bilməzsiniz. İslamın əksinə, İslama gəlmək istəyənlər içərisində iki fikirlər oldu. İki fikirlər oldu. Ki görüm ələ nətərdir. Mən mədəm onu həzm eləyir, düşür, damarıma düşmür. Amma İslamın əleyhinə qalxanlar təmamən hamısı bir mənalı, qəti fikirli qalxdılar ki, İslamın nəyələsinlər, məhv eləsinlər. İslamı aradan aparsınlar. Hamısı da məhv oldu, hamısı da namı oldu. Və bu da çox adamlar üçün ibrət oldu. Hətta məsihilərdən, yahudilərdən ki, onların qarşısının kinsələr Sinagoglar kütləvi şəkildə, ciddi şəkildə ölümlə təhdid eləməklə, iqtisadi məhrumlara, ondan sonra e, demək olar ki, məruz qoymaqla, başqa, başqa vasitələrlə qarşısını alırdılar. Ümumiyyələrin gəlib həqiqi İslamı qəbul eləməyir, amma yenə onların içərisindən görsən, adamlar çıxırdılar bir yollarla, bir formalarla, bir bəhanələrlə gəlirlər, nənirlər. İslamı qəbul edirdilər, dini qəbul edirdilər, amma onlar nə eləmişdilər, yanmışdılar İslamın qarşısında və bilirdilər də haqdır. Haqq olmaların bilmələri də həm özlərinin etirafı inandı, həm də ki, özləri onlar 100% kitablarında oxumuşdular, həm də onlar gedişata baxırdılar, deyirdilər ki, batıl olan şeyin Dalıcan bu qədər kütülə getməz dəvət yox, xüsus bir təklif yox, maaş yox, maddi bir şey yox. Baxmaq ilə, bir günləri məsələn, adamlar var gedib hardansa alıb gəlib burada, dururlar, başlayıblar, dinin əleyhinə biri, İslamın əleyhinə biri, millətin əleyhinə biri, kişiyənin əleyhinə biri, kimliyindən asılı olmayaraq, laf deftat olsun, milli məclisdə otursun. Gecə gündüz, mürtəd formasında danışır Şiyənin dalıcam halbuki deyirlər ki özü əslin olub şiiyə olub cuya baxın o şeylər hamısı bular kimlərə o ad adam kimlərə bir dənə mesajdır ki sən babon Əbu Sufyan bir şey elə bilmədin sən babon maviyə bir şey elə bilmədin güya sən indi oturub məqalə yazmaqla yaz-yazmaqla nə edəcəksən heç şey elə bilmətsən bu boyda məsihiyyət aləmi qalxdı İslamın əleyhinə, yəhudilər qalxdılar İslamın əleyhinə, bütbərəslər qalxdılar İslamın əleyhinə. Bu günə qədər də var, bu günə qədər də davam edir, bu günə qədər də yaşayır. Siz biz öz yeryüzündə nə qədər məsihilərin, kinsələrin neçə yüz min dənə abdəkləri məhrum ölkələrdə, Afrika ölkələrində E, havai dərman paylayırlar İslamın əleyhinə və məsihiyyatı qəbul elətdirməkdən ötürməyəm, bir neçə müddət bundan qabaq onu mütahilə eləmişəm, yadımda diyor, nə qədər xəstəxanaları işləyir, nə qədər o Ferşil məntəqələri deyirlər də, tibbi məntəqələri işdir, nə qədər havai pullar xərcləyirlər, dərmanlar xərcləyirlər, müəllimlər göndəriblər oraya, hamısının da başında nədir? Avropada bisavad yoxdur burdan, ac yoxdur burdan, dərmansız yoxdur, nə qədər istəsin? Küçədə yatan da var, azdan çoxdan biz gözümüz ilə də görmüşsətdə onu. Bəs niyə beləyirlər? Humanistdir bu, yox. İmanlıdı yox. Nədir? İstəyir Məsihiyyətini təbliğ edəsən. Amma görürsünüz ki, İslamın hamısı, İslamla düşmən, İslamın özünün də özünçüləri də hələ belə görsən ilə bir dənə İslamın öz adıdı ki, nə bu qədər düşmənin qabağında dayanıb. Niyə? Çün arxasında Allah Taala dayanmışdı. Yuridun ali yutfunur Allahı bi'affahim va Allahu mutimminuri. İstəyirlər Allahın Dinini, nurunu ağızları ilə söndürsünlər və Allahı mutinmə nuru. Allah özünün nurunu tamamlayandır. Söndürənməyəcək. Allahın yandırdığı bu işi farsın, o zərdüşdün ateşkədəsi deyir ki, söndürmək mümkün olmasın. Təqdir-i qəza quvvəti belə geri Qədimdən bunu hamız bilərsiniz. Bir şəm iki haqqdan yenər, heç vadilə söndürməz. Bunu haqqdan Allah yandırıb. Bunu heç kim söndürənməz. Ona görə kim hansı vəzifədə olsa, kim hansı yerdə olsa, kimin cibində nə tınışqı olsa, kim hansı ölkə dəyişərsə fərq eləmir. Bunun əleyhinə nə qədər adamlar qalxıb öz başlarını. Və o sözü əvvəldə demişdim e, ki, heç kim İslamın əleyhinə iki fikirli olaraq qalxmadı. Hamı qılıncın bağladı, gəldi bir başa İslamın üstünə. Gəldi bir başa İslamın üstünə özdə hansı bir zamanda hansı bir vaxtda indi məsələn dinə bir dənə söz deyilən kimi görsən bütün vasitələr hamısı düşünüşə etiraz bildirirlər, mübəlliqlər, ruhanlar mənbərdən, nə bilim yazarlar qələminə, nə bilim hərə bir formada da bu sosial şəbəkələrdə, qəzətlərdə hamı bir cürə neyinir? Öz eytirazını bildirir ondan əlavə həqiqətin gətirir qoyur onun yerinə sən belə deyirsən o deyir, budur amma bilirsiniz, İslam hansı bir zamandan gəlib hansı bir çirkabın içərisindən Peyğəmbər bu insanları yudu təmizlədi, gətirdi, ötürdü çox əfsus ki həmin məntəqə indi çox böyük çirkabın içindədir əl əl əl əl və cahiluha mükrəmun bu xütbənin laf axrıncı sözləridir Deyir, allah Taala Teala Peyğəmbəri məbus edəndə elə bir zamanda məbus eləmişdi ki alimləri yiyənlənmişdi, cahilləri hamısı əzizlənmişdi o zamanın insanları kim cahil idi bir nömrəli adam idi Əbusiyan Məkkədə bir nömrəli adam idi ən cahil adam idi Ən zahil adam idi, özdə bir nömrəli adam idi. Alimlər də deyir, hamısı yiyənlənmişdir. Bir-i nəfər savadı olan var idi, yazıb oxumağı bilən var idi, qələm tutanlar var idi. Nə idi Ərəbistanın vəziyyəti? O idi ki, ancaq şairlər oturmuşdu, qadınları vəsv edirdi, qadınların saçına, qulağına, dodağına, burnuna şeir yazırdı və o şeirlərin müsabiqəsi keçirilirdi və müsabiqə qalibinin də şeirini aparırdılar, asırdılar hara? bazardan və illərlə qalırdı. O. Bu idi Ərəbistanın vəziyyəti. Ziyalısının vəziyyəti bu idi. Şeir yazanın qələm tutanının vəzifə vəziyyəti bu idi. Ki Öz ərəb idi də, ərəb arvadına şeir yazırdıdır o. Ya ümumi şəkildə qadını vəsf eləyirdi də, qadını bəyəm o cürə vəsf eləyirlər, qadının vəsf eləməli cəhətləri çoxdur. O qədər çoxdur ki, heç həddə qələmə sığışmaz. Hətta insan dili acizdi qadını tərif eləməyə ki, Allah dedi, İnna onu deməyə, o vəsfi deməyə, o bənzətməni, bu oxşatmanı insan dili aciz idi ki, Allah-u Teala nəyədir? O cürə gətirdi qadını, vəsf elədi. Bilirsiniz, nəyə Allah qadını ən yüksək sima, kovsər simasıyla vəsf eləyib? Biz fikir rəşməsiniz o barədə? Mən onu bilirəm ki, insan dərrakəsinin Kişi olsun, qadın olsun, ondan artığını həzm eləməyə cüzü çatmırdı ona cürə Allah-u Teala İnna etəyinakəl kovsar dedi və illa əgər xanım Fatımədirsə, xanım Fatımənin biz oğlanlarından gələn dualarda oxuyuruq ki Allahumma inni əsəlükə bi həqqi fatimə və əbiha və bəliha və bəni və sirr-il-mustavda'i biz Allahı xanım Zəhra'da gizli olan sirləri an veririk halbuki innə ətəyni əkl xanım Zəhra'nı vəsf eləyir, bəyan eləyir. Onda hələ ondan da cizdin mənalar və məqamlar və üstünlülər və sifətlər var sadəcə biz onu dərk eləyə bilmərik ki, Peyğəmbər məsələn bir başqa cürə oxşatma ilə kim Fatıməni tanısa elə bir qədri gecəsini dərk eləmək olur heç biz qədri gecəsini dərk eləyə bilmərik niyə? baxın, oxşatmalara baxın, diqqət elin bu xütbəni gələn əvdə də oxuya bilərəm ki, bir iki kəlmə bu mövzuda danışaq Oxşatmalar, keçən dəfələrdə də demişəm sizə, neçə cəhətlə bir şeyi başqa bir şey oxşadırlar. İnsan lan, nağıl danışmır, ondan sonra elə ağzına gələn danışmır. İnsan bir şeyi bir şey oxşadanda, gərək o, qulaq başa düşsün ki, niyə bunu, bunu oxşatdı. Onda qalmışdı ki, oxşadan Peyğəmbər ola, onda qalmışdı ki, kovsərdiyən Allah ola. Onda qalmışdı ki, inna lillahi va Ən Yəzribə məsələn ma bauzatan fa Allah çəkinməz insanı eşq yarısına və ondan da pisinə oxşatmaqda bu sözü deyən kim ola? Bu kimlərə baxaraq bu oxşatmaları gərək nə edəsən, düşünəsən. Həzrət Peyğəmbər deyir ki, Mən əğrəfə Fatımətə həqqə mərifəti fəqəd ədrəkə ləylətəl qədir Kim Fatıməni olduğu kimi dərk eləsə bil ki, həqiqətən qədri cəcəsini dərk eləmiş olur qədri cəcəsinin barəsində Allah-ı deyir ki və mə ədrəkə mələylətl qədir sən qədri cəcəsi nədi onu dərk eləyəməzsən özdən mənə sənə demir kimə deyir Peyğəmbərə deyir. Peyğəmbərə deyir və mə ədraqə mə ləylətül qədri. Siz elə bilirsiniz, o qədri surəsində və mə ədraqə mə ləylətül qədri sözün ardı ican izahlar gəlibə, onun tam izahıdır xeyr. Sadəcə bir neçə cümlə ilə Allah-u Teala qədri gecəsin istəyib, cüngülbari biraz nəyəsin? İzah eləsin. Və illa orada izah olunanların Çoxun peyğəmbər bilirdi. Baxın. Dər və məadraka məlailətul qadr. Sən qədri gecəsən dərk eləyənməsən ardı zənnədir. Lailətul qədri xeyr on min Qədri gecəsi min aydan artıqdır. Bunu qoyaq bir qırağa. Hə, ola bilər o günə qədər peyğəmbərə Allah bildirməmişmiş. Qədri gecəsi nədir? Min aydan artıqdır. Ola bilər bu cizdin olsun. Amma ondan qalanlar Tənəzzəlül məlaikəti və ruhu. Bunu Peyğəmbər bilirdi, bilmirdi. Ən azı Peyğəmbərə quran o gecədə nazil olmuşdu, bu bir. İmam Sadıq ə.səlamdan soruşurlar ki, Ağa, siz qədri gecəsini dərk edirsiniz, deyir, necə dərk edəmirik? Yerlə göyün arası mələklə dolur, ələyəqimizə dolaşır, hərəkət edəmirik. Siz görmürsünüz, amma biz ehtiyatla eləyirik ki, taplamayaq onları yıldız. Bunu iman Sade Ali Aleyhisselam ilə də Hz. Peyğəmbər də bilirdi, bilmirdi. Və tariqo ola bilirdi. Bəs tenazzulul mələikə və ruhu peyğəmbər bilirdi. Elə? Və salamunə hətta məsəl-i fəcr də peyğəmbər bilirdi. Onu hərdan bilirdi? Dey, bir gecə ki yerlə göyün arası mələklə dolu ola, orada salamatçılıq olar da, mələk hara gələr? Mələk sağlam yerə gələr, qədim o keçən dəfələrdə dedim, Həzrət İdris Peyğəmbərin zamanına qədər mələklər gəlib sizlərlə, bizlərlə yeryüzündə dostluq eləyirdilər. Yer pak idi onda, Həzrət İdrisin dövründəki bütbərəsliyin bünövrəsi qoyuldu, ilk dəfə onda bütbərəsliyin bünövrəsi yer çirkləndi, mələklər çəkildi, getdi. Sonra da gəzintiyə gəlmədilər, biz həmişə bir dana parka gedirdi gəzintiyə, da ora getmirik. Nə görür, getməli döyürdü, o, o park döyür, o sahabə görür, kimi gerək batar. İndi başqa parklara gedirik, ki orada biraz, məsələn, normaldı da, əxlaqı cəhətlərdədir. Elə, mələk də görür, da yerizi bizim üçün döyür, bizə aid qayıtdı, getdi. Elə, Mələklər ki, bu qədər gəlir yeryüzünə deməli, sağlamlıq var, bunu da Həzrəti Peyğəmbər bilirdi. Qaldı, qaldı bir dənə, Ləylət-ül Qadr xeyr-ı minəlif ki, min aydan artıqdır, ola bilərdi ki, onu bilmirdi Həzrəti Peyğəmbər, yəni Allah ona deməmişdi onu. Amma tək elə o bir dəniyə görə Allah-ı Teala Peyğəmbərə deyir, və mə ədraqə mələlət Qadr. Və heç bir dənə başqa misal da vırsam, o da biraz sözümüzü çox uzadar. Ah və ehvəmamə ədrakə məlqariə. Ah. Elə deyir? Cəhənnəmin adlarından Allah deyir. Sonra da peyğəmbərə deyir ki, və mə ədrakə məlqariə. Ah. Qahriyə nədir, sən bilmərsən. Onun sonra Ardican bir neçə də nə izah edir. Yəumə yakunun və təkunul zibalı kal ehn. Oduda elədir. Və təkunul zibalı kal mənfuş. Dağlar didilmiş yuna dönəcək. Nə bilim, e, Yakunun nası Kelfə Raşid Məfsud, cəmaət yerə döşənmiş bu xalçalar kimi olacaq, yer üzünə döşənəcəklər. Amma həzrəti Peyğəmbər və başqa hədislərdən o cürə izah ad çəkmirlər ha, o cürə ki, qariənin tam təfsiri orada gəlməyib. Niyə etsin? İnsan onu der ki, hədə beyişdim varəsində Allah Quranda deyir ki, mən nə danışmaq aday sənə beyişdən, bundan artıq, onsuz da başa düşmə etsin. Alma görmüsələn dünyada, deyir, meyvəsi var, süt görmüsələn, deyir, sütdən çay var, bal görmüsələn, deyir, baydan, əsəl-ün müsəffa, deyir, bu yarmarkalarda satılan ballardan deyir, əsəl-ün paç saflanmış ballar. Dünyanın burada gördüyülərindən deyir, amma dalı can gələ deyir ki, heç kimin zəhnindən də keçə bilməz biz onun üçün qiyamətdə 5-dənə saxlamışıq. Başa düşdüyüz, baxın bunu demək də ki, qədri gecəsin, hanım zəhranı tanımaq, bərabərdir qədri gecəsin dərk eləməyə, bunu dəfələrlə danışmışıq, mümkündür bu cəhətin danışmamışıq. Allah qədri gecəsinin barəsində deyir xanım Zəhra, e, həzrəti Peyğəmbərə, sən onu dərk eləyə bilməzsin, dərk eləyə bilməzsin. İndi Peyğəmbər də xanım Zəhranı tanımağa bağlayır nəyə, bərabər eləyir qədri gecəsini dərk eləməyə, çox, belə necə deyim ki, belə də qarşıq bir dənə məsələdir. Bunun içərisindən insan nəticə çıxarda, ondan sonra qədri gecəsinin böyülüyünə gələ çata, sonra xanım zəhranı həqiq-i mərifətəyi tanıyə böyülüyünə yetişə, bir az çətin məsələlərdir. Sadəcə bu oxşatmalar ki, biz müqayisə eləyək bəzi şey, bəzi şeylə görə adi bir məsələdir. Adi bir məsələdir. Necə baxın? 123.999 dənə peyğəmbər gəlmişdi. Bir dənə də da üstünə gələndə nə qad eləyir? 124.000, o bir dənə gəlməmişdi. O 123.999 peyğəmbərin gəlişində Allahın göndərdici mesajlardan hansını deyə bilərsən, o peyğəmbər dünyaya gələndə belə bir hadisə baş verdi. Ya ən azı bunun kimi hadisə baş verdi? Allah dünyanın hər məntəqəsinə mesajını göndərdi, bayaq dedik. Ərəbistan Yarımadasına, İran Padişahına, Fəsad Mərkəzinə böyük həm demək olar ki, o əksər qabağı Avropa mavropa dünyanın sıraqacından çıxıbı ortalığa. Ola çox onların sinələrində döyməklərinə baxma onun, nə bilim nələrinə baxma onun elə belə. Gəlib burdan oğurluq eləyib gediblər olublar Avropalı. İndi biz də gedib möhtəc olmuşuq ona. Həcən Zon desə yaxşıdır, yaxşıdır. Əli əleyhissalam onu deyir də alim hamukramun və cahil hamukramun. Alimlər rəjənmənmişdilər, cahillər isə əzizəmin Condur bir nömrəli adam. O nə desə bizim üçün məqbuldur. Con bir dənə söz deyəndə görsən, e, onu bütün mətbuat, amma gəcrlət əlinin 2 dənə sözün verim, görüm qoyurlar, heç kim. Hələ gör, nə qədədə düşmən çıxır. Ali Muhamulcəmin, Cahilüha Muham Mükrəmin, bu idi, əzizlənmişdirlər onlar. Amma o cəmiyyətin içərisindən allah taala gəldi o qadına, diri-diri bastırılan qadına, allah taala Teala bir dənə qiymət verdi ki, heç, heç cürə başa düşüləsi döyür. İnna ətəyna kəl qovsər. dedi. Bayaq dediyim kimi, bax, Allah Teala Kevserdan artıqın ona görə demədi ki bizim də ona dərrakəmiz yoxdur. Peyğəmbər də xanım Zəhra'nı tanıtdırmaqda Qədri gecəsi ilə müqayisə elədir. Çünki qədri gecəsindən bir balaca izahından xəbərimiz var. Bilirik ki, min ay Allah nə yolunda ibadət eləməkdən artıqdır qədri gecəsini saxlamaq. Bilirik ki, mələklər nə olur? Gəlir yeryüzünə, səhərə qədər sağlamlıq, salamatçılıq olur orada. Bilirik ki, müqəddarat o gecədə həll olur. Babuları bilirik. Bu miqdar da bilərik ki, bir adam xanım Zəhra ilə olsa salamatçılıq olar. Biz bilərik ki, xanım Zəhra ilə bir nəfər adamın məhəbbəti olsa ona, ona sevdirə bilsə sözün bütün müqəddəratı onun əli ilə həll ola bilər. Biz bilirük ki, biz bilirük ki, Allah'a yaxınlaşmaq onun vasitəsidir. Bax bunları ancaq buradan başa düşə bilərik. Əgər bundan artıqın başa düşsəydik, o vəsirril mustavda'u fiha ki deyib orada, onda gizlin olan sirrilərə an veririk, o sirridən bir ikisini də açıb izah eləyib bizə deyərdir. Dərakəmizdən qıraqdır bu. Görsən, dərs keçirsən, tələbə soruşur, bu nədir? Deyirsən, o fəsəyyə ilə kitabın müəllifi yazır. Fəsəyyəti. Tez gələcək, izah edəcəksən üçün. Yə də deyirsən, filan kitabı oxuyanda bu sənə izah olunacaq. allah taala, bu şeylərin çoxun. Fəsəyyəti, yəni qiyamətdə. Qiyamətdə biz onları biləcəyik. Baxın, belə bir zamanda ki, insanların alimləri gəlib e, ziyalıları şairləri ancaq öz arvatların vəsif eləməklə məşğul idilər. Kimin arvat idi? O, Zeydin arvat idi, əmrin arvat idi. Zeydinlə də əmriyə qardaş idi ya, əm oğlu idilər, xalı oğlu idilər. Arvatları vəsif eləməklə məşğul idilər. Onunla qəhrəman olurdular, onunla medal alırdılar, onunla birinci yerə çıxırdılar. Allah rəhmət eləsin, Abbas zəhəti deyil, uyğu görmüş bir lala mən, aləm əhli bütün çar söyləməkdən mən adızəm, dinləməkdən xəlayıq. Getdim, deyir, ziyalların yanına ki, orada nə, ne, nəyəm? Biraz ürəyim açılsın, bəlkə bu cəhalətdən bir balaca cahillərdən uzaqlaşım, getdim, gördüm, bir dəstəsi qumar oynayır, bir dəstəsi də şərab içir. Birinin uşağı da yanındadır, deyir, hekman ona da mənə, mənə da ondan bir. Bə, adısı verirlər, deyir, içmirəm. Ondan içməliyəm. Gərək içsində nütfəsi də ondan tutulub da. Elə deyir, nütfə ondan tutulub, rəhmə daxil olun, məst alında, ondan da sonra elə məstu, məstu, məstu, gəlib uşaq deməz də olacaq da. Hara kesəcək? Farslərində mast olacaq. Hə? Elənsi. De, ahir deyir, aldı işdi. Ondan sonra gəlir, götürür, yazıl, qələm yazır, içərsində bir beyti uyğu görmüş bir lalam mən. Aləm əhləbi tünkar Söyləməkdən mən adızəm, dinləməkdən xəlayıq. Gör, nə boyda bəlayə düşmüşəm, ha, deyir. Yuxu görmüşəm, cəmatın hamısı çar mən də lal. Nə mən danışa bilirəm, nə o dinləyə bilir. Baxın, bir dənə adamın dərdi ola. Hə? Dərdin də dərmanı var, ha. Dərdin də dərmanı var. Amma nə dərdiyəsinin dili var onu deyə başa sala bilsin. Hətta bunun dili də açılsa Buna qulağa asanlar hamısı kardır, eşitməyəcəklər. Buların qulağı da açılsa, bu laldı deyə bilməyəcək. Bax, bunu 19-cu əsrin axırlarına ya 20-ci əsrin əvvəllərinə deyib Abbas Sıhhad. Abbas Sıhhad bu yaşasaydı, yaşasa nə deyərdi, onu bilmirəm. Əli Əleyhissalam Sifə muharibəsindən gələndə biz bu oxuya bilmədik Ki, həmin xütbəni oxuyub, ələ-ələ-səlam, bir gün xütbə oxusaydı görünə oxuyardı. Həmd-i sana eləyəndən sonra, biraz az belə də çox eşitməli, oxumalı yerləri var idi. Həzrət gəlir, deyir, Allah göndərdi Peyğəmbəri belə, ki, tərif edib, yaxşı sözlər var idi. Amma deyir, gəlir, izahətənli şübhat, Allah Peyğəmbəri göndərmişdi, şübhələri aradan aparsınlar. Bilirsiniz, Ərəbistanda təkbütbərəsdə dünyanı məhv eləmirdi ki, şübhə də məhv eləyirdi. İndi bir nəri dünyanın ən böyük problemlərindən odur. Hər bir insanın əqidəsini dəyişməkdən ötürü bir dənə şübhə atırlar ortalığa. Məsələn, biri götürür, bir dənə qələm götürür, bir Nə bilim, o, türk yazır, bir dənə ssenari yazır, bir dənə povest yazır, bir dənə roman yazır. Axırda bir kəlmə gətirib çıxardır həqqə qidanın üstündə və ondan da şübhələr. Bu özdə insanların bugünkü ximikat yeyən insanların, ximikat yeyən bütün yediyinin hamısı ximikat olan insanların, ana südü içməyən insanların zehnində şübhəni salıb və belə sırazıda onu belə də müxleyi burada möhkəmlətmək çox-çox asandır. Çün zəka azalıb, dərrakə azalır, düşüncə azalır. O necə bax insanların tacirlərin səxavəti yoxa çıxıb, fəqirlərin səbri yoxa çıxıb, alimlərin o özlərinə məxsus olan cəhətləri yoxa çıxıb, necə, baxın bütün, heç nə yerində orijinal, çox az şeylər tapırıq biz indi, ələ bu dediyimiz məsələlərdə ha, hamısı ikinci dərəcələdir. Eyni ilə fikirlər də ona görədir. Fikirlər də ona görədir. Bir cəmiyyətdə ki, baxın, bir cəmiyyətin ki, 80 faizi, 90 faizi ana sudu içməyə, o cəmiyyətin gələcəyi çox təhlükəlidir. O da şübhələr. E, bir də serial görürsən, hicablının hicabında təsir qoyur. Bir də nə bir də serial, əvvəl axıra yox ha. Serial var, görürsən, nə 1500-cü serialdı. O vaxt nə Santa Barbara var idi. Ha, nə 5000 seriyə getdi, nə, nə qədər. Allah dedəsini rəhmət eləsin, yenə bağladı day. İndi bağlamır hələ gedir elə. Eləsi var. Özdə bir dənə millət yığışıb gecə-gündüz fikirləşib tey pis şeyləri çəkirlər ki, o filmə. Bilirsiniz də, Hindistanı məhv elədi çün oları. Başqa tema tapa bilmədilər, Raskapur heç nə fikirləşə bilmədi, ancaq qan düşmənçilikini gətirdi çıxartdı ortalığa, Çün maraqlı gəldi. Bu uşaq vaxtı olanda gəldi bunun dədəsinin biri vurdu öldürdü, bu sonra gəldi böyük idi, böyük yəndə gəldi bunun işçisi oldu ya tələbəsi oldu nə oldu, bildi atasının qatılı budur, ondan sonra başladı vurdu öldürdü, ancaq bununla. Baxın, bir dənə künohu, bir rejissor, rejissorluğun yaşatmaqdan ötürü, neynədir? Millətinə xəyanət elədi, millətin təhqir elədi. Və Hindistan xalqının dünyaya bir-birinin qatili kiminə inədi, qələmə verdi. Bir dənə Raskapur, bir dənə rejissorluğun və bir dənə Hindistanın filmin tanıtdırmaqdan ötürü. Halbuki, film insanın milliyyətinə və dininə elə xidmət eləyə bilər ki, heç 1 milyon mollar ruhanı xidmət eləyə bilməz. Ondan artıq xidmət eləyə bilər. İndi bəzi müsəlman ölkələr də onlardan kopu eləyiblər. Bir ara qan düşmənsilikin. İndi də baxırsan filmlərə, seriyallarına hamısı başdan ayağa xəyanət, hamısı başdan ayağa bicdik, hamısı başdan ayağa məkr. Bu ölkənin isərsində nə qədər kamanda var, nə qədər güllə var. Elə yerindən duran, kim istəndi əlin atır sandıqdan, Türkiyədə gülləni götürdü, getdi. Ay, bəlum, bə, bu Erdoğan ara baxır. Öyle hara çatdı, qışqırır. Öyle beləndisi film olmaz, qarşı film həyatdan, real həyatdan çəkilmir. Düzdür, bəzisində qabağında yazırlar ki, bu xəyaldır. Rejissorun düşüncəsidir. Çox qələt eləyib rejissor, bərim millətimün barəsində belə bir şey düşünüb. Bərim adam istədiyin düşünə bilər. Və düşündücün elə çəkib film kimi, sənət kimi, qanun kimi, kitab kimi cəmaata göstərə bilər, bir nəfər yox desə qələti eləsən belə fikir rəşmək ilə. Hər nədə hissəsi orada, birinin namuslu eləyir, birin bir namus eləyir, birinin arvadını boşayır, ona verir, birinin uşağını uğrayır, buna verir, bunu öldürtdürür, bunu döydürür, bunu söydürür, kim nə hissəsin? Bilirsiniz, bu xalqın ən böyük bədbəxtsizicidir, andola Allaha. Mən, bəlkə də sizə gülməli gəlir, mən zarafat eləmirəm, ha? o uqaz bazarında Ərabistanın şairləri, ziyalları, şehrlərin, arvatların e, qadınları ya ümumi şəkildə vəsf eləyib, asıb qəhrəmanlığı alırdılara, bugünkü bəla ondan çox artıq bəlada, həştad milyonluq bir dənə xalqın televizor, radio nə idi? Mədəniyyətini göstərən bir dənə ekrandır və dünya baxır, cüzcüsidir. Onun içərisində zonda baxır Avropadan, deyir, bu sudur, sudur, sudur, sudur, sudur, filmimiz budur. Yəni, olmadı bir dənə film həqiqətdən, film gərək həqiqəti bəədiləşdirək, da yalanı bəədiləşdirməyək ki, elə deyir, deyəsən, acıq uza gəldə, hez sərf eləməyək, danışmalım, hamı durub çıxılıyım, danışmayalım, yaxdı. Bir-ikisini mən bilirəm, bir-ikisinin də nömrəsini, saatini döyün, mən də baxarım axşam inşallah. Bu, həqiqətdir. O, bizim Azərbaycanda çəkilən qədim filmlərə baxın, kino studiya açmamışam, amma burada Peyğəmbərin mövludur. Hətta sovet rejiminin dövründə rejissorlar, əli qələm tutanlar bizim milli və dini adətənənəmizi ne eləyiblər ora? Allah rahmet ersin bəli mən bəl, bəl, rəhmet deyirəm ki mehdiyət eləmir deməsin istiqrar eləsin hansı filmə baxırsız var orada qeyrət var namus var elin var ondan sonra bir də nə film var gəlir deyir oğul hara gedirsən deyir fransistana deyir ay bala gedərdin xorasana da gedərdin kərbəlaya başqa elə o kifayət eləyir bu körpə uşaq soruşur ay ata ni xorasan adır kərbəla haradır bu miqdar kifayət eləyir də bizim dostlardan deyir Hamsun isad Hacı Əfqan dedi, Məlik Məmməd nağılı elə imam zamanının adına olan bir məsələdir ki, tarixə onu heç sürə sala bilməyiblər, görüblər, bu zürə gedir, adı da həmin addı. Məlik də padişah deməkdir də, belə deyir, o da yeganə padişah olacaq da, gəlir divi öldürür, dədcalı öldürəcək də, qadını saçından kəsir atır, açır, azad edir, qadınlar hamısı bu dəqiqə kölədirlər də, Qadın alətdir də, qadın alətdir reklamda, qadın alətdir ekranda, qadın alətdir serialda. Hər yerdə qadın alət, biri sabın satır, qadın ortalıqda taplanır. Ələl-əsələm bu xütbədə deyir ki, deyir şeytanın əyəqlarının altında əzilir düz. Elə məst dəvələr sahibi əzən kimi. Məhz dəvə bilirsin, nə hə Qızmış dəvə. Dəvə qızmağı çətin olur. Biz dəvə saxlamamışıq, amma çox eşitmişik. Dəvə qızanda da nə gəldi altına tapdayır da, deyir o qızmış dəvə sahibini necə tapdayırsa, şeytan sizi həmin zamanda elə tapdayırdı. Qadın o cürə tapdalanır büyünləri. Kimlərsə nə inir, pul qazanır. Kimsə cibi də olur, kimsə vəziyyəti yaxşılaşır. Kimsə ad tapır özünə, şərəf tapır onun süni formada. Ona deyirlər, reklamda iştirak eləyən, ondan pıl qazananlar ki, olur xanım məsələn, ya olur nə? Buna fikir verməlidir, büyünki ziyalı. Da gedib oturub şeydə, milli məclisdə Əzrəti Əlinin Dalıcan danışmamalıdır özündən təxəyyül düzəldib nə qoya belə gəldi çıxdı ortalığa fikirləşməli idi. Şii əçliyin böyük kökləri var. Ey Allah həzrəti libro veynə mensihət. İbrahim. Hazreti Nuhan şia lərindən də bir İbrahim idi. Baxın, görün şiaçılıq hara gedir? Özdə kim kimin şiasıdır. Görün şiə, kimə şia olmaq və şia olmaq necədir? Nuhan İbrahim idi bir-birinin şiası. Oduradı. Təbii ki, odur adamlar qanmaz onu. Hər halda sözüm bunlar belə vallar. Heç kimə irişmək qastım yox idi. Elə ürəyimin yandığından danışıram ki, nə belə film olmaz, nə belə serial olmaz. Gərək buna nenəsinin fikirləşsinlər. Öz də bir zəiddir ha. Mən dedim, dedim, qadın çün olba. İstəyirsiz bir dənə-dənə atların da çəkim yerlərini də deyim. Adda neçəsinin adını da çəkib yerini də deyə bilərəm. Harda rejissor nə həriyyət Harda nəyi qoyub ordaki İvan da nə bilsin o nədir? Kərbəla deyilir, namusumuz, qeyrətimiz var. Gücümüzdə olmasa, topumuzda olmasa. O, İvan onuna başa çıxmasa, ötürüb oradan keçib gedib o əni. O, namus, qeyrəti salıb oradan. Və çox yerlərdə elə şeylər var. Çox yerlərdə elə şeylər var. Baxın, bu millət O cürə adamlar indi də olmasa, ötürməsə, özdə indi də rahat daxı. Ləzim deyirsən, nəyəsə, şey elə güclən, iş şəlmənisi, iş viz şəlmənisi şey ərsün, elə indi rahat kim durub dini film çəksə, seçə bilər. Dini məqalə yazsa, yaza bilər. Elədir, hasan dini məqalə yazıbsan, qoymayırlar. Olub, mən niyə yazmayıbsan? Ha? Elədir, ki başının üstündə dura Bax onun, sözüm əl qərasın. İndi o zamanə döyür, amma fəsadı ondan da pisti, bu biri cəhətdə var, amma deyim ki, bu yaxşılıqlar, Peyğəmbərin o missiyası ki, o cürə başladı, gəldi bu yerə çıxdı bir gün, düşmən də çoxalsa, fəsad o günün fəsadından daha artıq olsa, bu biri tərəfdə ixlastı da var, muttəqi də var, təqvalı da var, subiyə mən subiy, qutilə mən, qutil. Əsr olanlar əsr oldular, e, öldürülənlər öldürülürlər, amma neynədilər? Xidmət elə eləyə gəldilər, suvara-suvara gəldilər, qoruya-qoruya ötürdülər, gəldi, çıxdı bu günləri bizim əlinizə. Aşıq oldular, eşqlərində də sadiq oldular, yalandan qışqırıb bağırmadılar. Mən o bəhsə keçməyi istəmirəm, bunu axşam bir yerdə bir məclis vardı, orada danışacaqdım, Aşıq üç, üç dənə xüsusiyyət tapır. Üç dənə xüsusiyyət. Biri də odur lal olur. Aşıq lal olur. Mat bilirsiniz də nədir? Mat qaldım. Yəni, aşıq gəlir, bir məqama keçir, də dili tutulur. İkinci, məhv olur aşıq. Məşuqində. O məşuqinin cəmalını görməklə də dili tutulur, lal olur ona görə səd rəhmətli deyir ey murğı səhər eşq zi pərvana biyamız ey səhər quşu, bülbülə deyir də eşqi pərvanədən öyrə yanır, səsi çıxmır amma sən qışqırırsan Füzuli rəhmətli deyir, onu deyir də mənə məzunundan Füzunu aşıqlik istehidadı var aşıqı sadiq mənə məzununun adı var ardı zehnimdədir. orada da deyir əhli təmkinləm hə. Orası yadıma düşdü. Əhli təmkinləm məni soruşma ey gül. Məni bənzətmə ey gül bülbülə. Əhli təmkinəm məni bənzətmə ey gül bülbülə. Donu dərdə dözümü yoxdur hər ləhsə min əfqanı var. Şeirin belə mənasın dedim də deyir, məni bülü-büləyə Onun dərdə özümü yoxdur. Min dənə, bir dənə dərdə min dənə əfqan edir. Ona görə deyir, mən oturmuşam burada, səsimi salmışam, misəri laldınməz, amma məzunun şivəni aləmi götürdü ki, elə bir dənə də dastanı fizzoli yazdı onu. Bir dənə də dastanı fizzoli. Bu cürə insanlar gəldilər, zindamlardan keçdilər, əsrcidən keçdilər, ondan sonra aşıq oldular, lal oldular, məhv oldular. İzməsən, inanın Allaha, biz qiyamətin günündə bu gəzdiyimiz cəmiyyətin içərisində elə adamları görəcəyik Peyğəmbərin əyim mənin yanında, iki başımıza qafa zıvracaq. Təmənnə eləyəcəyik ki, kəşk dönüb gözünüzü ilə mənə bax mən də ona bir dənə, dedim ki, mən də var, amma burada, dünyada bir qələt eləmişəm. Namazım məni o qədər təkəbbür eləyib ki, dünyada sənə saymamışam. İbadətim məni o qədər təkəbbür eləyib ki, dünyadan mən nə bilim, sən Peyğəmbərin bir nömrəli dostu imişsan. Vax, adların gizlətdilər, İbadətlərin gizlətdilər, rahatçılıqların əllərindən verdilər, belə bir cəmiyyətdə ki, Peyğəmbər məbus olmuşdu, o Peyğəmbərin dinini gətirdilər, çıxartdılar bu yerə və bundan da yaxşı yerə gedib çıxacaq. Allah ki, o dördlə nəfəsad mərkəzini söndürməklə dünyaya mesajı verdi ki, o günkü gün, bax, on, axırıncı cümlələrim deyim, zimnən də şirini də var, möminlər xaş eləyirlər, əyləşəsiz, süfrə açacaqlar, çay da olacaq, amir, Allah sənə ölənlər və rəhmət eləsin, beyişdə sənə və rəngi çay qismət eləsin. Hə? Allah taala o zamanda O fəsad mərkəzləri ki, xarab oldu, ha, dağıldı, sındı, söndü, ondan böyük fəsad mərkəzi yox idi. Allah onları yatırtmaqla, söndürməklə, dağıtmaqla dünyaya göstərdi ki, hər zamanın özünə görə böyük fəsad mərkəzləri var, nə qədər də böyük olsa, yenə mənim qüdrətim onların hamısından üstündür və qalibdir. Məhv eləyəcəm, dinimi aparacam qabağa, səncə qoşul. Mən gəlim, qoşulun. Bu, ondan ötürü. İslam əzizdir, əl əl deyir. Əl-İslamı əzizun. İslam əzizdir. İslamı əziz kim eləyib? Allah. Allah bir şey əziz eləsə, onu zəll eləmək olar. Əbəda. Əbəda. Bir şey ki, Allah zəll eləyib, onu da heç kim əziz eləyəməz. Baxın, görsən bir dənə, Ə, məmun, Nə qədə ora burasın bəzədi, getdi axırda qaşın da aldırdı, nə bilin qasmet qədə vırdı, bu məmun şərəf tapa bilmədi ki bilmədi. Nə üçün zəxtən zəliliydi. Allah onların izzətini istəməmişdi. Yezidi nələri elədi? Firon özünə saray tiktirdi. Nəmrud özünə saray tiktirdi. Özlərini Allah elan elədilər. Leylinə deyirdilər, bir sürü leylin üçün neynədilər? Bax, E, o məciddə ki uşaq baxçası eləmişdilər bir dəfə də demişəm bunu uşaq baxçası eləmişdilər həmin məciddə biz namaz qılırdıq mollalı qılırdük o məciddə yaşlı axsaqqal namaz qılanlardan biri dedi ki mən bu məciddə olmuşam uşaq baxçasına burada uşaq baxçasına cəmat da bəz bilməyə bax uşaqda saxlı özün evdə niyə aparırsan uşaq baxçasına elə döyür evdə uşaq bağçəsindəki səndən yaxşı tərbiyələcək. Sən onu həkimsən, sən doğumsan. Sən səndən çox ürəyi yanacaq ona, elədir? Səndən çox ürəyi yanmayacaq. İndi bəzi istisnalarla işimiz yoxdur. Hələ keçmə, gör mövzuda kim uşaq bağçasına aparır? Özüvlər, Allah xeyirə versin. Öz uşağıdır da, hara istəyirsə, o molla Rəssədin mənim növbəmdə qoğ ağlayır, ağlasın. Həmin o məsciddə dedi, mən uşaq bağçəsində olmuşam. Bizə gəlirlər, günorta vaxtıdır, deyirlər, acıbsuz Deyirdi ki, azıbsızı nədir, öldürücə, uşaq evdə ağızı deyən bıraqı. Ha, i̇stəyirsiniz yemək, deyir, hə, deyirdi, qaldırın əlmizi, qaldırırdıq əlmizi, istəyən Allahdan, yalvarırdıq Allah, qurban olum, hardasam, iki də gəlid, xeyri yoxdur, deyirdilər, indi elindən istəyən. Leylin babadan istəyir, deyir, deyir, deyir, leylin malı, peçinliyi, qəliti, qəlit deyirdilər də, sonra peçinliyi oldu. Qəliti deyir, kloqla tökürdülər ortalığa, yeyirdi, qalırdı, elə bir malın qabağına arpa tökürdün, yerdi qalırdı orada. Nə oldu leylin? Bax, day, leylinə, hətta leylinə sünni rəzzaqlıq, sünni şəkildə rəzzaqlıq sifəti də düzəltdilər ki Allah da özde rezzakdı, yani ruzu verendi. Ne oldu Leylin'e? Ne kadar adam Leylin'e baba dedi. Öyle baba diyenler, bir tane de Stalin'in kabağında ses verenler geldi turosu attı boğazına, 75'ler yadızladı, dedi 75 idi. 75 traktör yadındadır azı. Ben hoş dersen yadınlar. Ben gözümle 75 traktörden tarttılar dart, koparttılar. Stalin'e attılar yere. Leylin'deki onun kimi. Görürsünüz. Heçsinler. Baba deyənlər deyilə, indi orada da baba deyip düşüblər darəcənin özü olardan pis. Vallahi elədir, özü olardan pis. İmam Sadik aleyhissalam deyir, Əhəbbə həzərən ləhəşərəhullahu yevməl qiyaməti məəhə. Əcə bir dənə kişi, bir dənə daşı sevə, Allah qiyamətin günündə onunla məşhur edəcək və nə dərdi olsa o daşı verəcək qıcağına, deyəcəcək ondan istə. Düşüb indi bilirsən, nə qədə adam komünist bileti də belə açıb şəkillə tərəfin. Düşüb leylinə də aləcən, ora-bıra, ora-bıra ora, leylin hala belə heç sinə eləyənmədilər, bundan da soru olmayacaq. Əsas məsələ biz özümüz olaq, Peyğəmbərin davamsılarından, Allah Mühəmməd Al Mühəmməd xatırına bizi Peyğəmbərin həqiqi davamsılarından qərar versin. Allah taala bizi İmam Sadıq ə.səlam həqiqi şiyələrdən qərar versin Bi abruyu mühəmməd və behtiram ehtiram zəhri Allah ta'la ta dünya və ahirətdə şəfaiyyət ziyarət və şəfaiyyətlərindən bir nəsib eləməsin. Allah bu günə xatir tamam müəminlərin, xüsusən bu cəmdə eləşənlərin, müşkillərin həll eləsin, halaldan bolluca ruzu qismət eləsin, bərəkətli uzun ömrə ta eləsin, xəstələrimizə şəfaiyyə acilin ayət eləsin, bizə rəhm bizə müsəllət eləməsin. Məhəmməd alı, Məhəmməd xatirini Allah-u zalimləri tezləcə məhv-i nabud eləsin, tamam müəminlərin, tamam müşkillərin imam-ı zaman ağanın əli ilə həll eləsin, ağamızın qəlbi nazəninin bizim tərəfimizdən razi, xoşunud eləsin, ağanın duaların dualarını bizim barəmizdə qəbul eləsin, zuhurunda təəcir eləsin, Biz onu tanıyıb rikabında şəhid olanlardan qərar versin, səlavaz işlidir.